«Та коли твої георгіни зацвітуть, красота буде», – мовила Капіля. Розмова у них не клеїлася. Капіля нутром відчувала, що Валька знає більше, ніж видає. «То я піду, Валь, – сказала. Ще раз звіни, що вчора не прийшла». «Нічого, заходь», – мовила Валька, і Капіля побачила в її очах маленьких захованих чортиків. Вийшла за фіртку, забувши зачинити на засува, і Валька не гукала це вчинити, як робила звичайно. Вона тріумфувала, бо в цьому словесному поєдинку із захованими гачками, якого провели, перевага у віч виявилася на вальченому боці. Капіля відчула це цілком не відразу, а трохи відійшовши. Худко перетасувала, як карти, сказані Валькою слова, і дорешти переконалася. Валька про те, що її мати почала жебрати, чудово знала. І тільки гралася з нею як з дурочкою, крім того, залишила її капілю оганьбленою, хоч у віч нічого не сказала. Отож не капіля торжествувала над валькою, як того сподівалася, утерла вальці носа, як визначив Шурик, а навпаки, це вона йде з утертим носом, навіть розтертим носом, ще й з поворотом за каблука. І капіля, тамуючи сльози в очах, ринула додому, бо їй чомусь стало вельми паскудно на душі, бо та товстуха-пощекуха повелася з нею, як пані з а капіля теж мала свою гордість. Тому й рухала костомахами, які натужно терлися аж зашвидко, хоча здаля бачилося, а це зріло кількох очей, причайних зафіранками, що вона ледве дибає, похилившись уперед і важко пересовуючи ногами але для неї це було все одно, що бігти. Прагла якнайшвидше дістатися додому і, можливо, вилаяти Шурика, адже це його штучки, а вона, дурепа, так легковажно на них погодилася. Однак Шурик зустрів її дорікання та сльози, якими розлилася, не стримуючись, цілком спокійно. «Не нервіруйся, ліличка», – сказав, пускаючи дим із доброї, тобто дорогої сигрети. «Знаєте що?» «Все равно скоро всі будуть знати, ніде не скроєшся, а нам на це все начхать. Була б водка і сало, ти ж знаєш, яка в нас вулиця? Капіля знала, через це й переживала, і самокатувалася. Їй ще не було байдуже, що люди скажуть. Тамара ж при цьому стояла біля них, ніби води в рота набрала. «А що скажеш, мам, ти?» – спитала втираючись сльози Капіля. Та що, байдуже мовила Тамара, мені понаравилося. Сидиш на сонечку, і люди деньги скидають. Воно мені й веселіш, як дома, сидіть, і пиріжки в міті одне яєчко хороші. Я вчора три пиріжки з'їла. Мітя сказав, щоб я в нього все время пиріжки їла, і сала достала хто дасть, хто не дасть. Шурик добре придумав: завтра піду туди знов. Хороше місце Шурик вистарав. «Поняла?» – з торжеством подивився на Капілю Шурик. «Я мамі і тебе поганого не желаю. Також тобі плохо, що я сит і хороші сигарети курю. І ти сита, і вовки в роті в тебе не болять, і мама довольна. Плюнь, лілічка, і розітри. І Капіля плюнула. Уявно, звісно, але їй здалося, що плювок упав на гладке, кругле, вальчене лице і розтерла, наступивши капцем на повічку носа того уявного, простертого на землі як ганчірка вальченого обличчя, і покрутила ногою, натискаючи на п'ятку, розтерла того носа в порох. Але це творилося тільки уявно. Насправді ж опустила очі і сказала покірливо, «Конечно, люди в нас такі, от і вумничка, лілічка». Мовив ніжно Шурик і пустив над головою широке кільце диму, яке піднялося над ним і зупинилося, утворивши ніби німб. Капіля зирнула на того німба і жахом згадала Шурикового сна, що привидівся йому вчора вранці. Отак вони пили й гуляли більше двох тижнів. Шурик навіть погладшав трохи. А одного ранку показав капілі живота і мовив, не без торжества – Смотри, лілічка, у мене живот почина рости. І видав того живота, скільки міг. Аж капіля засміялася. Бо де Шурику до живота, коли порівняти його хоч би з Валькою Карташевською? Але Шурик був допряма задоволений. Тим більше, що він і біля капілі зумів кілька разів попоратися. Знаєш, лілічка, о чому тепер розсуждаю?